مو هغه څنګه کولی شي کتاب الله واخره حضرت محمد صلی الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما كنا ننصرف الا في فروج فجر لیکن او نتیجه دارتي کړ د سیو پښې سره ترجمتال باپ دیشی کے دے بے ایحاد اعشا قانون دار چی صلاة اللہ لے مسنا مسنا سڑے پدی فویی چی غورسن مخیبو بھو بھو بھو بھو بھو بھو بھو بھو بھو زکت لا يدهن کون سنون شفا واحدا سمين سلوپنا حتا بلکه آخر کی دوشفت هيو رکاتیو جائقا آخر کی اخلوشو شفت باقید فا خود ادري رکاتش وانا او بلیخای حسن رمنا امیر اولا خدتتا ایحنیم اسمان الجوابی وقار اخبر رب و احمدتی اعوض عنیتی عبید الائم علی حالیم مستمع وقعنیم بس وریدی محرم ادبارا ادبارا ادبارا بگناتی ناگوته پکابات وتفات ونا او تصنا بنا درته حاجي لم يصدق الى بي اا په دې کې نه څوک د ورو کا تر لا بې اعلمنا من کم علم دی اصحاب محمد ایسان او اعلمونا. او اعلمنا اشی اصحاب محمد ایسان او اعلمونا شن اصحاب بات مختی زیر زمین تیجن بودتا لگه. او اصپدی که دعوانی که فترین رو کیفه هاده بیتو اللیل و هاده بیتو نهار یو شیر.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 دا حدیث دی په صحیح سنه صاحب دي او دا به تاریخی نصاکه ماده دي د پښتو شه دی دا صحیح ته دا انس رضی الله تعالی او کره یې دی دا دا صحیح او بل بل کتاب ته ته ترتیب د د له غوئي له پال حاجة نار دا محل دې تراشه وا اوس را ذکر کوي چې دري دي خپومن کي په دوه په دې کې دې ومثد او ا ترجیح <متصفح> دی دا روکی کی دی دیو کی پر دی دویم سلام وګ دی اپور اخر کی تمام گوزولش او کو چتا دای شو شی دو سلام وګ زور سین همون منځه شته څنګه وشي په دو سلام وګ زور سمست شته وخت دای ای تراز یو پتا سی خوارای ته بلی کی په دو روکاتونو سلام په دې روکاتی کې دو روکاتو سره سلام واه قرار حضرت بلنید عن عیاشی بن عباد عامر بن یحییٰ عن خلش سنعانیی قارار معادل کردگیب عنو یقرح <تصفح> ویناتی بیر و طالب وطانی دنگید لیوانگید یوزنو بیل عباید سید سنالی حتا یکمع من خلق و حوک نسریع روستانو بسر آموارده هاں وعما وَلِلَيْا اَغَبَ سَلَامُ گَرْضَو وَاَوْتِيخُونَ گَرْضَو وَاَقْامِ النَّاسِ زَيَدْا ابْنِ ثَابِتِ تو بہت بطرقہ کارنا کهو کون وَقَالِ اللہ علاقی مجھئے انسانتو انسانتو کو سلام غضن وحلق تختی ام اولای جمعین جلیح علاقی مجھئے جلیح علاقی مجھئے سلام آفرزم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یاروی گورو چه در تسلیمتین در اکاتین سلام چه در راجح دی که ترک سلام داشتی. در جواز احرکسیو. یعنی پر دو راکاتو در اکاتو سلام در در جواز دیم قیلی خود ترجیح گوری و جود ترجیح. یاروی راجح و در اکسلام منوگردو. ففرض کې په درې رکعات چې دی په مې کې فضل دسلام مرעי نبی تر کې ور مه کې فضل دسلام دازي فرض کې درې رکعات باندې فضل دسلام ما خان دې متر کې ور دې هو شان دې د ورک چې په درو سلام و نږدې پهونو شری تاسلیم ها هرای کوم ځایشته دا درو حدیث یاشته یا نه او از روی اثر شته ها پایو قال چنن دار ما سو غالي مشي په وقفه و درګه <الادر صحيح الاسمانية> <تضحة> نيني واخ نايرمخ... ما كني رمى يوشان دينا فقمت وسلذه اقعدت المعمون فوجدت حسر جل من خلفي محسوس انك كشاره شيء جماعه رستا في ذري جماعه باشا ما وقتت دو السماء ينفان وطنحتت الروز يتربصتهم فتقدم فاستفتح القران حتى ختمه ثم ركع وسجد مای اوه مشیخ دا ست نديرو ته ورو ته خو یو ما صلی اول د یامن انما صلی ترکات نوا احنا فقال جنه دي یو رکعت ساج یو خبر ته کوم دا خو نور کوي او خو رخصت کار دی هله یو جواب دی کې دا ته چې پقول ته او هم شیخ او مشیخ دمربع عيدایو رکعات رخصه کېد یور اکا چه بچاک یوونو د تصحوص دوم را عموم د او یو رکات والا برخو سره خار کېدان صحوصو یدا سات دیندې چې یو رکات نشتی او او نو ماشبه دې درکات کړي او الرحمن جره نا کچې لري دې په یورا کاتي لري دا یو د ونې للی با عزت د توید د ماجرته مسجد ویته د یورا کار باندې راځو یورا کټ نشته دي او یا سلاسه ده هتان بوتا دی ورک او فیر کای قد كان جر عليه عبد الرحمان د صحবত دي صحابي تو سغري چا د یو راکټ ویترمه تعجب کوي هم وقد دخل ها او به زړه خبره چې راکټ نشته ها <مانشيطو> من شتو من عليه ساد مقاص سوق جما خوف زاد ساد نقاص قال ياج او دي خسره او عوي ساد مقاص كان يوتر بواحدتين يوتر يكاو نحودم ان مانا تعالی او قابله دې علي دې راځي چې راځي چې هغه په تلا په دې باندې باندې بدل ما خپل توې او یي او خپل او یا به تاسو باندې راځي راي ورکات څنګه کو دومره تعجب کو ها دوی ته اینسی راب زکر دے او دعا پتہنے گی چیدائی اینسی راب دو شبحنو دورہ کاتے تے محکی کلے ہم کی دیشتی ہویا او محکی بہتے شبحنی کنی کنی کنی څان سره فا فلمه په حنا حافظ سره کتن د فلمه ناروسه یوه راکټ نکني کې شو دا څنګه معنی دې تعویل نه در شو په مخکمر ها او د دوسته فلم سره په مسجد هم نشتري څنګه معنی به کوته تللی غواسه تعویل کیږي دا وا خوشاد راي ها هم كان آل و آل عبد الله بن عمر يصدون بين عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر كان عامل په د دې د نړۍ د دې ټالې وایي چې قرآن دې د دې په بالا طریق پر رایده صادمانه نه سابې دی څنګه دا درای خبر ویني مسحوب بالکل خپل رایده چانه د پاسه کوله غا سات پاشنه مو وشو کې دی خدا د کې ما دې او محالنه نه نه کونا عبد الله وذالکذا صادمانه مانب صاد وعلنی د لكي يوا مني دبلنا تي ذي صاحب الرسول هو اولا من شيء له ارمانات تدا تي غير امر نمازنا نقلو او لو كان بماصود انما خالف برأين. لما كان رجل اولا من راي ساده نذخبر راينه تنقيش نقاو سنتذل ذذ کارم ما حداریک منو ورایو هې به دې وای نه دا کوي علمه المصحودیکي المصحود تا دا حديث نماعلوم ور مېما هڅه تمعلوم هغه چې مخالفه مخالفه د فعلس عندنا په ذالکه هغه غیر رایو نه غیر ای معادله لویې په لور کې د نړۍ په اړه څه وایي؟ دا در تاولات قیلی که ما تاوسمه که چوزین صحابو دا رای و فاقا رای بید کل کنیز بسه دیجا مهود صحابو شاد رای <تصفيق> <تصفيق> وید. فقاي سبعه را جمع دي او قلتو لغيره چې الهي سب در دي او لاي سب نه فقاي سبعه و سمان ها او يمان لا قاي سبعه ها دي مشيخات سوا و هم د علاونهم نورهم اهل فقه وصلاح وقدرهم پوره کو مطلب به دې باندې دغه یعني محمد على هذه الصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى جانب دي پوو ما دی اکرت برارے چاغه د حساب رې بتاو سني روي شي وي تر کوم بركاته نصالامشتري ياد باندې تاسو ها ما د دې بارا باندې دا کوول ما دې دغه عندنا ما مما دا يندو خرافي ما من حديث رسول الله صلي الله عليه provinقisen 순یدان <سؤال> سهیم هростه وفرد صباحه و فردان آففه قivil زینان سوا وفردان آلبه و س ôود بود incident كنت دولان کا توtering معلومتر، و دفت نظر ثبت اگذوه از ح抱 شيئر او الحدث نوع او بادن حدثي رمعت راغم مرتسیه چدی د تیمرګری هغه طالبان تم محمد احمد مال دیر خکې دا د هغه تفروادات دی کندل عمال, دی. عمال دی. او توصوز کندل شو دی کندل و ماته د ګټه ځخینی دا ته حویتا صبر زګه چې د حنفیه زور دی په یښکته خلکو غاندین ته حوی دا ول جن داوی دا, دا جن کړه دی چې ماو کینی د خو او متعليه و او حانب کل روزم متعليه و او حقه و او ستاسو خاخواه او حمزة تایری محکنه و او محکنه و او تراخلنه او مباحث و خسد جسان کتاب البيوع و او کمم خاخنه او ستاسو خاخواه و او تاستور الله سوچکت زمینم ها ہاں بیاونه وی وی ہاں شوف خراب نه کوي کنه جڑا دې خراب نه خراب فلم دې بیاونه میں هم بیاونه حاضر ٹھیک شه صاحب کوي د جومی پورا دې متاریه کوي کوم ځما نه دی پوسټ اور طریقې کار وای چې راخاله چې دایره مذاهب پر فحش او اقای